Піски, що співають Співучі піски існують на землі в багатьох місцях В пустелях, на морських узбережжях, на річкових обмілинах Іноді звучать невеликі ділянки серед пісків піщаної коси Під ногами людини такий пісок видає найнесподіваніші звуки Іноді він нагадує барабанний бій Гора Реграван, яка знаходиться за 35 кілометрів від Кабула. То він нагадує гудок пароплава. Піщаний бархан неподалік від Алмати. То вони стогнуть та плачуть. Чилі, в долині Копіано. Пагорб Ельбрамадор. То нагадують дзвони. Гора Джебель-Накуг на Сінайському півострові. У багатьох народів існують різні легенди, пов'язані з цими таємничими звуками. Пояснення сучасних учених Дослідження показали, що звуки виникають від осипання піску лише за певних умов. Співати може тільки дуже чистий кварцевий пісок, діаметр зерен якого становить 0,3-0,5 мм. Вогкий та мокрий пісок не звучить. Деякі вчені дотримуються думки, що звук виникає від тертя піщинок одна об одну. Інші дослідники вважають, що рух повітря в проміжках між піщенками змушує піски співати. Проміжки між піщенками то збільшуються, то зменшуються. Повітря то проникає в них, то виходить з них. Це породжує звук. Існує і інше припущення. Звучання пісків спричиняється підземними водами. Але більшість дослідників припускає, що відтерття між собою піщинки заряджуються різноіменними зарядами і починають відштовхуватися одна від одної. При цьому і виникають звуки. Проте в цьому природному явищі ще не все цілком з'ясоване.